Чекушку йому від Маринці Випила і пішла, А мошул, ади, колотроки. «Не боїшся, кобили? Та чого можна?» Та кинув ташку і курчину Одно на друге, горів Засакав рукави і заповід. Кобила не вельми втішена з того, Та що то? Хто кобилу питає? Чула тверду руку та й потупала далі, Дончику було легше перти тяжкого плуга. Тачику легко не було, та він не давався знати. Дончик, певно, тупав за плугом, смачно сплював і матюкався, орав. Санда стояла, коло черешні, дивилася на врачів, врешті спитала, а хто то другий, тачик, ай, бачу. то пражити штири яйці. А я, так-так, пражте. Дончик потвердив, гроші не брав, а від яшниці і стограму відмовитись не пасує. Врешті скінчили. Дончик взявся заволочити, а тачик хопив розкаль обіруч та й взявся розкопувати недосяжні до плуга вельми тверді кути. На кухні шкварчало. Самден песик носився, як вітер по свіжочорнім городі ніяк не бів гамувати свою ейфорію. «Дончик рижив до непристойності, колись як був малий, – казали йому гімняк, – схожий на ляпанець десь на дорозі, як корови женуть під защити. Згодом холився донками, як закидає через пруд. І ловиться риба, йой, братчику, та все величенька. Кленій!» Марина, судак. А бегліца, ні? питалися в нього зі сміхом. Та ні, що ти, донка, солідна вещ. Так до нього прийшло нове, поганяло, а він не перечив, бо то все таки ліпше за гінняка. Тато очив дончика несамовито, забудь, що в голову кулаком. Не раз дончик спав під бекетом чи у лабузі, чи на Стриху у цьоці Маринці в такі дні Помагав колохати чи крав За кавалок хліба умів тихо і вишелесно Слоїки, гладуни, ковбасу і горнєта Деколи навіть кури чи качурика на Балті Люди знали, та що мали робити Тато дончика вмер нагло надвечір Власне згорів від пляхи палючого шпирту Голь сну. з згорла мало не половину, та й фертик. Дончик не плакав, склав на грудях татові кулаки, тулив свічку і нога. На похорон не прийшов. Кобила лишилася у спадок. Всипав травки у полотняні ясла, шпурив на фіру злютовані заволоки та й пішов до порога. Детачіку жимив руки з милом потріскані червоні від моцного повідка і кобилої морди, пирхала слину на руки і у лице. Злий, німако, ага, сам собі, на чері, мило в руки і мий. Не сваріться, мой. Сандочка винесла з хати поплямлений чимось втираник і з взяла в хоробах. Та ще торба фасулів, шапка-вушанка, вицвели дощовик, цілий маєток-спадок від Георгіці. Георгійця був голоном, знав лиш, по нашим герлиця і сто грам. Нігде не робив, бо приніс у село моду класти клейонкові парники, пікерувати і запилювати помідори. Сандочка їла з ним саму барабулю, жалілися близьким сусідам. Йой, так ідуть квасні огірки, що аж, но, що так тяжко. Бо любими георгійця барабульку, пражену і колачену, но. Люди знали, що помідори їсти, то ні. Йде сандочка? понюхне та нічого, тягне із бочки в гирочок чи тацю квасної капусти. Мали гроші, статки, а навіть маєтки. Але так і не взялися жити для себе. Врешті Георгійса заслаб на шлунок та й пішов у чорні вешні завчасно. Сандочка перники розпустила, гроші пішли на діти, а маєток на внуки і правники. Лиш лишилось одно доживати у халупі і порпатися на городі то єдине, що годна. Та мені, дончик смієси, врешті втирають лице й руки, заходять до Касамари, тут уже порує кава в двох безвухих горнятах на дощатому крузі свіжо вивернута мамалига, сир, єшниця, у порціях сива горівка. Дончик цок, ляп, і чо така млява. Іди ти млява? Сандочка бере порційку, сербає із виляском плямкає в роті. Ну биту сракату шлях трафив на рівні дорозі, а трафив у білу днину, би всі чесні газди виділи, а газдині Плескали в долоні, но... А хто то? Дончик цікавий знати, Бо має колекцію першоджерел, А гуйвіта, під чупром у черепку. Галюндерка. Та ще й каже, Матушко моя солоденька, То сукру і пербачок. Не мішала б, ади, А мішала би тебе хвороба. А колька би тобі у боці... Геру продерла, а кров на глибині заліла. Гей, матушко вже не клинить, тачик просить, та сандочка не реагує.